ויאמר אדוני אל ישעיהו, צאנה לקראת אחז, אתה ושאר ישוב בניך, אל קצה תעלת הברכה העליונה, אל מסילת שדה חובס. ואמרת אליו, הישמר והשקט, אל תירא, ולבבך אל יירח משני זנבות האודים העשינים האלה, בוכרי אף רצין וארם ובן רמליהו. יען,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 אשר אתה קץ מפני שני מלכיה. יביא אדוני עליך ועל עמך ועל בית אביך ימים אשר לו לא באו למיום סור אפרים מעל יהודה את מלך אשורו. והיה ביום ההוא ישרוק אדוני לזבוב אשר בקצה יאורי מצרים ולדבורה אשר בארץ אשורו. ובאו ונחו כולם בנחלי הבתות, ובנקיקי הסלעים, ובכל הנעצוצים, ובכל הנהלולים. ביום ההוא יגלח אדוני בתער השכירה, באברי נהר, במלך אשור, את הראש וסער הרגליים, וגם את הזקן תספה. והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן. והיה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 לא תבוא שמה יראת שמיר ושיט, והיה למשלח שור ולמרמס שק.